Värdet i stenen Under hela denna tid hade Arthur bott hos riddarektör, för trots att Arthur hade utsett en arvinge till sitt kungadöme, var det ingen som visste vem denna arvinge var, eller var han fanns. Efter kung Arthurs död rivaliserade många mäktiga herrar om makten. Och ett inbördeskrig tycktes oundvikligt För att avvärja detta Rådde Merlin, arkebiskopen av Canterbury Att kalla landets alla riddare och herrar Till London under julen Genom ett mirakel skulle det då uppenbaras Vem den rättmätige konungen var Alla landets mäktiga herrar Hörsammade budet På juldagens morgon gick det alla i kyrkan när det kom ut efter gudstjänsten såg det ett stort marmorblock ligga på kyrkogården. På marmorblocket stod ett städ av stål, och i städet var ett naket svärd instucket, ända upp till fästet. På stenen var följande ord inristade. Den som drar ut detta svärd ur stenen och ur städet, är rättmätig konung över hela England Alla de starkaste riddarna försökte dra ut svärdet Men hur den försökte kunde det inte rubba det. Den rättmätige konungen har ännu inte kommit Sa ärkebiskopen Men Gud kommer att ge honom till känna Låt tio gode män vakta svärdet tills han kommer man satte sig ner till rådplägning och det beslöts att herrarna och deras riddare var och en i tur och ordning skulle göra ett försök att dra ut svärdet. För att riddarna inte skulle skingras förrän den rättmätige konungen hade uppenbarat sig bestämdes att ett stort turnerspel skulle anordnas på nyårsdagen. Ryktet om det mystiska svärdet och om turneringen spreds vida omkring och bland de riddare som for till London för att delta i turneringarna befann sig även Sir Ector. Med sig på resan hade han Arthur och sin son Kai. Kai hade dubbats till riddare endast två månader tidigare, på alla helgons dag, och Arthur var hans väpnare. Sida 88 detta skulle bli Kays första turnering På vägen till turnerfältet upptäckte han att han hade glömt svärdet där det hade sovit under natten Rid snabbt tillbaka och hämta svärdet, Arthur, sa han Ska genast ske, sa Arthur och red iväg När han kom fram var huset tillbommat, för alla hade givit sig av för att titta på turnerspelen en dag som denna ska inte Kai vara utan svärd, lovade Arthur sig själv. Jag rider till kyrkan och hämtar svärdet i stenen. Kyrkogården låg öde och tom. Det som skulle vakta svärdet befann sig som alla andra på tornerfältet. Arthur grep tag i svärdet och drog ut det ur städet lika lätt som om han hade dragit ut en kniv ur en smörklimp. Kai kände genast igen svärdet och visade det för sin far. Här är svärdet som satt i stenen, sire. Det är alltså jag som är landets rättmätige konung. När Sir Ector såg vapnet lämnade han tornerspelet och red genast till kyrkogården. Han gick in i kyrkan och tog en bibel och lät Kai med handen på den heliga skrift berätta hur han hade fått svärdet. Arthur gav det till mig far, sa han. Och hur fick du svärdet, Arthur? frågade Ector. Och Arthur berättade hur det hade gått till. Var någon av männen där som skulle vakta svärdet? frågade Sir Ector. Nej, svarade Arthur, efter ett ögonblicksbegrundan. Nu förstår jag att det är du som är landets rättmätige konung. Varför just jag? Frågade Arthur förvånad Det är Guds vilja Endast den rättmätige konungen Kan dra ut svärdet ur stenen Visa mig nu om du kan sätta det tillbaka Som det satt och dra ut det igen Det är lätt sa Arthur Och satte tillbaka svärdet i städet Först försökte Ektor själv dra ut svärdet Sedan bad han Kai försöka men trots att han drog i vapnet allt vad han förmodde rörde det sig inte en tum. Gör så du ett försök, sa Ector till Arthur. Det är hur lätt som helst, sa Arthur, och ännu en gång drog han svärdet ur städet utan någon ansträngning. Då bugade sig Ector och Kai och föll på knä framför Arthur och betygade honom sin vördnad. Varför faller ni på knä framför mig, min egen far och min egen bror? Utropade Arthur. Då berättade Sir Ector för Arthur allt vad han visste om hans födelse, om Merlin och om hur han i hemlighet hade förts till Ektors hus. Arthur blev mycket bedrövad, eftersom han alltid hade trott att Sir Ektor var hans riktige far men kärleken mellan de tre var ändå lika stark som någonsin förr. Först gick det till ärkebiskopen och berättade vad som hade hänt, och ärkebiskopen påbjöd att alla riddare åter skulle samlas vid stenen tolv dagar senare, för att Arthurs anspråk på kronan skulle styrkas i allas närvaro. Ännu en gång försökte var och en av riddarna dra ut svärdet, men endast Arthur lyckades Riddarna som kände sig kränkta över att en okänd yngling skulle härska över dem Var emellertid svåra att övertyga Och krävde att Arthurs anspråk återigen skulle prövas Och därefter ännu en gång När Arthur hade dragit ut svärdet för tredje gången Bringade folket honom sin hyllning Och fattig som rik knäböjde in för Arthur och erkände honom som sin konung Sida 89 Först då avslöjade Merlin för det församlade Att Arthur var son till deras älskade konung Arthur Pendragon På utsträckta händer Bar Arthur svärdet fram till altaret Och svor kungaeden Och lovade att i all sin tid Kämpa för samning och rätt på en och samma dag dubbades han först till riddare och krömtes sedan till konung och styrde allt sedan den dagen landet med klokhet och förstånd.